Книга 3. 108. Нові битви. Упродовж сторіч після того, як Будда помер, в одній печері показували його тінь, жахну примару, Бог мертвий. Але такою є природа людини. Тисячоліттями ще будуть печери, в яких показуватимуть його тінь, а ми – ми маємо перемогти його тінь. 109. Остерігаємося. Остерігаємося думати, буцімто світ – жива істота. Куди б вона рухалася? Чим би харчувалася? Якби вона могла рости і розмножуватись? Ми приблизно знаємо, чим є органічне. То чи слід нам невимовно похідне – пізнє – рідкісне, випадкове, що ми сприймаємо суто на земній корі, переосмислити в істотне, універсальне, вічне, як роблять ті, хто називає Всесвіт організмом. Мені це огидно. Остерігаємося вірити, буцімто Всесвіт є машиною. Він, напевне ж, не сконструйований з якоюсь єдиною метою. Ми робимо йому за високу честь, вживаючи термін «машина». Остерігаємося припускати повсюдно щось таке формально довершене, як циклічний рух сусідніх зірок. Один погляд на чумацький шлях породжує підозру. Чи немає там набагато грубіших і суперечливих рухів, і, можливо, навіть зірок з вічно прямолінійними траєкторіями падіння тощо? Астральний порядок, у якому ми живемо, є винятком. Цей порядок і обумовлена ним тривалість зробили можливим виняток з винятків – утворення органічного. Загальний характер Всесвіту, з іншого боку, перебуває у вічному хаосі. Не в сенсі браку необхідності, а у браку порядку, структури, форми, краси, мудрості. І хоч би як називати всі наші естетичні людиноподібності. З точки зору нашого здорового глузду, промашки перевершують правила. Винятки не становлять таємної мети. І дзигарі вічно повторюють один мотив, який ніколи не можна назвати мелодією. Зрештою, навіть вислів «промах» уже є людиною у подібненням яке містить докір. Але як можна докоряти Всесвіту або хвалити його? Остерігаємося приписувати йому безсердечність і необґрунтованість або протилежні цим епітети. Всесвіт не є ні досконалим, ні прекрасним, ні благородним і не хоче бути нічим з цього, і не прагне наслідувати людину. Його нітрохи не обходять жодні з наших естетичних і моральних суджень. Він також не має інстинкту самозбереження і жодних імпульсів. Він не знає законів. Остерігаємося стверджувати, буцімто у природи є закони, є тільки необхідність. Немає нікого, хто керує, нікого, хто підкоряється, і нікого, хто переступає. Знаючи, що немає жодних цілей, маємо також усвідомити, що немає випадковости. Адже випадки, як такі, трапляються тільки там, де є якісь цілі. Остерігаємося протиставляти смерть життю. Живе є лише різновидом мертвого, але вкрай рідкісним. Остерігаємося вважати, буцімто світ створює щось нове назавжди. Немає вічних субстанцій. Матерія – це така сама помилка, як Бог Елеатів. Та коли ж нарешті покинемо ми наші перестороги й турботи? Коли всі ці тіні божі перестануть затьмарювати нас? Коли вже ми цілковито знебожимо природу? Коли зважимося натуралізувати людину у чистій, віднайденій, звільненій природі? 110. Походження, пізнання Упродовж величезних періодів часу інтелект не створював нічого, крім облуд. З них деякі виявилися корисними для збереження людського роду. Ті, хто натрапив на них або успадкував, успішніше вели боротьбу за себе і своє потомство. Такі облудні переконання, які передавалися з покоління у покоління, нарешті, зрештою, ставали притаманними людському роду, його сутністю. Це, наприклад, переконання про те, що є речі постійні, що є речі однакові, що є предмети, речовини і тіла, що є речі такі, якими вони видаються, що наша воля вільна, що те, що є добрим для мене, є добрим як таке. Набагато пізніше з'явилися ті, хто заперечував чи ставив під сумнів такі твердження. Істина прийшла дуже пізно, як найбезсиліша форма пізнання. Здавалося, що з нею неможливо жити. Наш організм був налаштований на протидію. Всі його вищі функції – Сприйняття почуттів і взагалі кожен вид чуття діяли відповідно до тих первісно засвоєних фундаментальних облудних переконань. Більше того, ці переконання стали нормами пізнання, згідно з якими вимірювалася істинність і хибність Аж до навіть найвіддаленіших царин чистої логіки. Таким чином, Сила пізнання полягає не у ступені його істинності, а у ступені його давнини, засвоєності його ролі, як умови життя. Там, де життя і пізнання, як здавалося, суперечили одне одному, там не бувало між ними серйозної боротьби. Заперечення і сумніви вважалися безумством. Такі виняткові мислителі, як Елеати – що відзначали і розкривали суперечності природних помилок, вважали попри те, що з цими суперечностями можна жити. Вони вигадали мудреця як людину незмінну, безособову, універсальну у своїй споглядальності, Що є одниною і множиною одночасно і має особливу здатність до цього пізнання на виворіт, вони вірили, що їхнє пізнання є водночас принципом життя. Проте, щоб триматися цих тверджень, вони змушені були дурити себе з приводу власного стану. Вони мали вигадувати собі безособовість і незмінність. Хибно трактувати природу відкривача, заперечувати силу імпульсів у пізнанні і взагалі вважати розум, як абсолютно вільну самочинну діяльність. Вони заплющували очі на те, що самі дійшли своїх положень всупереч усталеним переконанням або у прагненні до спокою, до винятковості володіння чи панування. Більш витончений розвиток чесности і скептицизму зрештою унеможливив існування також цих людей, їхнє життя і судження виявилися так само залежними від прадавніх імпульсів і фундаментальних облуд чуттєвого буття. Ця витончена чесність і скептицизм виникали всюди, де два протилежних переконання видавалися придатними до застосування у житті, оскільки обидва узгоджувалися з основними облудами. Тобто, там де можна стверджувати про вищий чи нижчий ступінь корисності їх для життя, а також всюди, де нові переконання навіть не виявляли корисності для життя, принаймні не були шкідливими, виступаючи проявами інтелектуального потягу до гри, невинної і щасливої, як усі ігри. Поступово людський мозок переповнювався такими судженнями та переконаннями, і в цьому клубку ідей виникали бродіння, боротьба і жадання влади. У боротьбі за істини брали участь не тільки корисність і жадання, але й інші потяги. Інтелектуальна боротьба стала захопленням, покликанням, обов'язком, гідністю. Пізнання і прагнення до істини остаточно посіли місце серед решти потреб. Відтоді не тільки віра і переконання, але також випробування, заперечення, недовіра, суперечність стали силою. Всі лихі інстинкти було підпорядковано пізнанню і поставлено йому ж на службу. Здобувши репутацію дозволених, заслужених, корисних і нарешті позірно невинних і добрих. Так пізнання стало частиною самого життя а у статусі життя постійно нарощувало свою владу, аж доки набуті переконання і ті давні фундаментальні облуди зіткнулися одні з одним. Тепер уже обоє, як життя. Обоє, як влада, в одному і тому людському бутті. Мислитель нині є тією істотою, в якій потяг до істини й давні життєві облуди – вступають у свою першу боротьбу після того, як порив до істини виявився силою, що підтримує життя. У порівнянні з можливістю цієї боротьби решта всього мало важить. Тут поставлено останнє питання про умови життя, і тут здійснюється перша спроба відповісти на це питання експериментом. Наскільки правда підлягає органічному засвоєнню? Ось у чому питання і в чому полягає експеримент. 111. Походження логічного. Звідки виникла логіка в людській голові? Безумовно, з нелогічного, чиє царство спочатку було неозорим. Але незліченні істоти, що висновували інакше, ніж ми нині це робимо, загинули. Хоча вони могли бути ближче до істини, ніж ми. Наприклад, той, хто недостатньо часто знаходив однакове у потенційних харчах чи потенційних ворогах, тобто хто надміру повільно узагальнював, був надміру обережним у дедукції, мав менше шансів на виживання, ніж той, хто у всьому подібному одразу вбачав рівнозначність. Переважна тенденція ставитися до подібного, як до однакового – тенденція нелогічна, бо немає нічого однакового. Вперше і заклала підвалини логіки. Так само для виникнення необхідного в логіці уявлення про субстанцію, який у суворішому сенсі не відповідає нічого в реальності, належало тривалий час не сприймати мінливу природу речей. Ненадто ведючі істоти мали перевагу над тими, хто все бачив у потоці. Будь-який високий ступінь обережності у висновках, будь-яка скептична схильність є великою небезпекою для життя. Жодна жива істота не збереглась би, якби не так уперто культивувалася протилежна тенденція. Стверджувати, замість стримувати судження – помилятися і вигадувати замість вичікувати, давати згоду замість заперечувати, засуджувати замість бути справедливими. Перебіг логічних думок і висновків у наших сучасних мізках відповідає процесу переробки і боротьби імпульсів, що кожен окремо вкрай нелогічні і несправедливі. Та ми зазвичай відчуваємо саме тільки результат цієї боротьби – так швидко і потайно здійснювався в нас цей стародавній механізм. 112. Причина і наслідок. Ми називаємо поясненням, та насправді у змалюванні ми перевищили давніші етапи пізнання і науки. Ми описуємо краще, а пояснюємо так само вбого, як раніше. Ми виявили багаторазову послідовність там, де наївна людина чи дослідники, приналежні давнішим культурам, бачили тільки двоїну у вигляді причини і наслідку, як заведено було їх називати. Ми вдосконалили картину становлення, але не вийшли за рамки картини як такої. У будь-якому разі ми набагато ясніше бачимо перед собою всю низку причин. Ми доходимо висновку – спочатку має відбутися те і те, щоб далі могло відбутися оте. Але осягнути нам нічого у такий спосіб не випадає. Властивість, наприклад, кожного хімічного стану, так само як раніше, здається дивом, як зрештою будь-який поступний рух. Імпульс так ніхто й не пояснив. Втім, як пояснити? Ми оперуємо суто речами, яких не існує – лініями, поверхнями, тілами, атомами, подільним часом, подільними просторами. Яке з цього пояснення, коли ми, найперше, все перетворюємо на образ, наш образ? Достатньо того, що ми розглядаємо науку як чим ретельніше людиноуподібнення речей, описуючи речі у їхній послідовності, ми вчимося дедалі точніше змальовувати себе. Причина і наслідок. Напевно, такої двоїни взагалі ніде не буває. В дійсності перед нами розгортається континуум, з якого ми виділяємо окремі частини. Так само як рух ми завжди сприймаємо в окремих точках. Насправді ми не бачимо його, а домислюємо. Раптовість, з якою ми виокремлюємо численні наслідки, вводить нас в оману. Раптовістю вона є тільки для нас. У цю секунду раптовості відбувається незліченна кількість подій, які уникають нашої уваги. Той інтелект, що розглядав би причину і наслідок як континуум, а не як довільне розчленування на наш лад, Інтелект, що бачив би потік подій, відкинув би концепцію причини і наслідку і заперечив будь-яку обумовленість.